Velkommen inden for i den her uges udgave af Kamp om Amerika. Din podcast om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold, leveret af os her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner, og er din vært i den her programserie, hvor vi i dagens anledning skal snakke om abort. Det er nemlig sådan, at kvinders ret til abort i USA er under et ganske ganske giværdigt pres. Højesteret har i sidste uge, hørt argumenterne for, hvorfor at, uh, Roe v. Wade-kendelsen fra 1973 skal omstødes. Samtidig så har vi stadig til gode at se, hvad der sker nede i Texas, hvor at abort i skrivende stund stadigvæk er de facto forbudt. Til at gøre os klogere på alt, hvad der foregår omkring den juridiske abortstrid i USA, der har vi fået fat i kongressens egen juridiske analytikere med hele vejen fra Washington, Emil Lausus. Det er en fornøjelse at have dig med. Ja, det er fuldkommen min fornøjelse at være med. Det er jeg så glad for at have mulighed for. Emil, grund til, at, øh, at jeg har spurgt dig, om du vil være med i, i kampen om Amerika i dag, det er jo fordi, der sker ting og sager på den juridiske front, og øh, som både du og jeg og lytterne ved, så har politik og jord det jo ofte med at smelte sammen i USA, og gør det også i øjeblikket. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er, at kvinders ret til abort, som lige nu er sikret gennem den afgørelse der hedder Roe v. Wade, den ser ud til at være gevaldigt troet. Emil har sågar skrevet, kan jeg fortælle lytterne til dem, der ikke kan se det nu, at øh, Roe v. Wade's dag er simpelthen talte. Det skal vi snakke lidt om i dagens program, hvor vi både skal snakke om, hvordan øh, og hvorledes den her højesteretssag kommer til at køre, der skal vi snakke lidt om, hvordan det kommer til at påvirke den politiske proces i USA i 2022 og i årene derefter. Og så er der altså også lige et lille juridisk hængeparti nede for Texas, som vi skal runde hen mod slutningen af udsendelsen. Så velkommen herinde for til den her husudgave af kampen om Amerika. I onsdags, der var det jo 1. december, og det øh, jeg vil ikke sige, man øh, markerede det på en, en speciel øh, julet måde I, i Washington. Så var det i hvert fald, hvis det var, var Grinchens, som, øh, som i højere grad havde, havde stemplet ind. Fordi den, øh, den 1. december brugte radio på, at, øh, at skulle fremlægge argumenter i forbindelse med den sag fra Mississippi, som øh, lige nu er den, som ser ud til at kunne ende Roe v. Ways dage som øh, gældende højstrasseafgørelse. Emil, første og fremmest lad os lige øh, spole tiden tilbage til den 1. december. Fortæl lige lytterne, hvad øh, der skete, og hvad det især var, der var opsigtsvækkende ved det, der skete den dag. Jamen altså, 1. december startede som en dag som alle andre. Der var faktisk godt vejr her i Washington, D.C. Det har der jo været de sidste mange dage. Vi havde 20 grader i går, kan jeg lige fortælle. <laughs> men, øh, men altså, dagen, dagen var helt speciel. Man havde regnet på forhånd med, at det her klare konservative flertal, der er i højst ret, og det er altså 6 ud af ni dommer, at de ville være klar til at angribe den retspraksis, der ligger på området. Og øh, man havde måske håbet, og måske regnet lidt med, at det ikke ville gå så hårdt til det, men da argumenterne begyndte, så stod det klart, at de her dommer altså konservative dommere, de er klar til at rive det hele fra hinanden. Altså med den her sag... Dobbs v. Jacksons Women's Health Organization, som er fra Mississippi, der havde dommerne valgt at tage stilling til, hvorvidt alle indskrænkninger mod ikke nødvendigvis abortangreb foretaget før et foster af livdygning af forfatningsstridige. Altså i 1973, da med dommen Roe v. Wade, der blev det klart, at abort er en forfatningssikret ret så satte man sådan et, et system op, som hed tre, tre trimester systemet så i sidste 3. trimester af graviditeten, jamen der kunne man ikke få lov til at få en abort længere. Så i 1992, der var der en ny sag der hed Casey, øh, eller Planned Parenthood versus Casey, hvor at retspraksis blev ændret på sådan en måde, at man nu snakkede om levedygtighed. Og det er jo så det, dommerne valgte at tage stilling til. Kan man fortaget, kan man en, eller kan man lave et indskrænkning mod at få foretaget abortindgreb før det her foster er livdygtigt. Og det betyder altså, at man lige nu, altså nogenlunde som det ser ud, på baggrund af det, der skete i onsdag den 1. december, har fremlagt ø, en lang række argumenter i højesteret, som vel dybest set så betyder, at ø, hvis det går, som de ønsker det, jamen ø, så er der en indskrænkning på vej af kvinders ret til abort over hele USA. Er det sådan nogenlunde opsummeret korrekt, spørger ham, der ikke er juridisk uddannet? <laughs> ja, men fuldkommen. Det, det har du helt ret i. Altså, hvis vi nu skulle kigge på et spektrum, og det kan vi godt sætte op sådan, at det går fra de liberale til sådan midterdommerne og så helt ud til konservative. Ja. Så det er da præcis det, der skete, det man forventede, det var, at de liberale tre højesteretsdommere, jamen de ville angribe alt, hvad de konservative kunne komme efter. Og det er sådan super specielt, og jeg vil opfordre alle lyttere til på et tidspunkt at skrue ind, det sådan kl. 16 dansk tid, så om mandagen og onsdagen, i næsten hver uge løbet af året, at dommerne i de argumenterer. Fordi det er, det er sådan en sjov oplevelse, hvor de egentlig ikke snakker med hinanden, men de snakker alligevel med hinanden ved at udspørge de her parter, de står over for øh, forskellige juridiske spørgsmål. Og det er sådan små pointer til hinanden, hvordan man kan løse sagerne. Og de liberale, de liberale <gjort> gjorde det helt klart, at de mente, at, at det ville være fuldkommen forkert at omstøde Roe v. Wade. Altså, de gjorde et kæmpestort nummer ud af at snakke om amerikansk retspraksis og hvad man kan gøre og hvad man ikke kan gøre. Og derudover så stillede de jo det helt store spørgsmål, som jeg tror, at øh, alle sidder med i Danmark og du også sidder med engang, og jeg sidder med. Altså, hvis, hvis dommerne nu vælger at sige øh, Roe v. Wade og 50-års retspraksis på abortområdet, det skal bare smides ud. Jamen, hvad tænker befolkningen så ikke om juridisk institution? Altså, endnu mere i USA, hvor alt bygger på retspraksis, så kan man jo ikke fra den ene dag til den anden bare sige nu er alt ændret. Nu er der ikke noget af det, der galt i går, der gælder længere. Øh, og det, det prøvede de virkelig at sige til alle de konservative. Øh, det kan I gøre. I må ikke gøre det. Befolkningen er simpelthen ikke mere så længere, og så kommer ja, der til at være ragnarok mere eller mindre. Men det er vel heller ikke til gengæld for meget at sige, Emil, at der blev så til gengæld talt for ganske døve ører der? Ja, fuldkommen. Altså, hvis vi så går fra, fra, fra de liberale så hen imod i, i midten, eller hvis vi faktisk går helt over til den anden side til at starte med, så har vi jo øh, de tre yderste... Højere, ja, måske er det forkert at sige for fordi det er ikke helt præcist sådan, men vi bruger alligevel ordet højorienteret, konservativt eller, eller liberalt for at snakke om venstre, øh, venstrefløjen og højrefløjen. Ikke fordi man kan sætte det op på en direkte politisk sammenligning med partierne eller ideologier. Men de, de, altså de var helt sikre. Jeg tror, jeg skrev i den artikel sådan lidt for sjov, at de var klar til at omstøde retspraksis en hard heartbeat for, for sådan en lille, lille ving til alle de her lov, er på området med, med hjerteslag, og med at der der er ulovligt efter hjerteslag. Fordi de, de yderst orienterede, jamen de mente, at hvis man nu omgjorde retspraksis på det her område, så vil det være lige så vigtigt, som da man fjernede slaveriet i lovgivningen. Ligeså vigtigt, som om sagde, at nu må skoler ikke segregere mere, altså må ikke raceopdele, så der kun er skoler for sorte og skoler for hvide. Det ville være lige så stort historisk, hvis man kunne ændre hele det her. Så det, så det er altså to fløje langt væk fra hinanden, der argumenterede øh, mod hinanden, og overhovedet ikke lyttede. Og så, så var der midten, for der er jo så også... Øh, i hvert fald to af dommerne, som Donald Trump er med til at vælge, Amy Coney Barrett, som er den nyeste, og Brett Kavanaugh, som vi ikke helt vidste, hvad vi ville mene om, øh, om abortområdet. Altså vi ved godt, at stort set alle dommerne på den højere side, side, de er egentlig imod abort i mere eller mindre grad. Men om de ville veje retspraksis højere end deres egen personlige højninger, det vidste vi ikke, men det gjorde de helt klart i løbet af dagen. I hvert fald Brad Cavanaugh, han var bare fuldkommen med på, at øh, der skulle altså en indring til det her, og det ville være allerbedst, hvis man nu gjorde det til et neutralt område, i, i stedet for at lade dommerne øh, tage stilling til det. Altså Emil, jeg, øh, jeg vil næsten tro, at folk, der lige nu sidder og lytter til udsendelsen her, synes synkron slår sig til hovederne, over, hvordan det overhovedet her i slutningen af 2021 kan komme så vidt, at vi faktisk her i øh, i en øh, program, øh, programserie om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold, I fuld alvor taler om, at øh, den all sandsynlighed er, at øh, når vi når et stykke ind i 2022, så vil øh, den ret, som kvinder har til abort, blive gevaldigt indskrænket i USA. Jeg tænker, det vi måske lige skal, øh, skal fortælle i den her kontekst, det er jo lidt omkring optakten til, hvad der er lidt hen til det her, fordi nu nævnte du selv Donald Trump og to af de her... Øh, tre højesteretsdommer, som han øh, nåede at udnævne i sin tid som amerikansk præsident. Og det, man måske skal tage med her også, det er, at alle de her tre dommer havde rimelig klare, øh, kan man sige, kritiske øh, indstillinger til, øh, til Roe v. Wade øh, allerede dengang, inden Trump han nominerede dem. Og hvis, faktisk, hvis man sporer helt tilbage til 2016, da hele det her højesteretsspil begyndte under valgkampen, da skal Scalia døde, da Trump han fremlagde sin kandidatliste over mulige afløsere til, til Scalia, der var det faktisk nærmest alle samme dommer, som havde den her meget klare øh, abortkritiske profil. Øh, der valgte han jo så til sidst at gå med, med Neil Gorsuch. Men det her emne, og det er jo måske også det, der i virkeligheden er et af de tydeligste sådan, skæld i forhold til, hvor store forskel der er mellem hvordan vi opfatter samfundet i Danmark og hvordan man gør det i USA, det er, at i Danmark er der jo stort set ikke nogen, der kan tænke sig at indtage standpunktet, at kvinder ikke skal have ret til en abort. Det er der godt nok i USA. Altså, der er det jo nærmest lige før, at USA er kløvet over i, i to blokke, med henholdsvis et pro-choice og et pro-life-stempel øh, i forhold til, om man enten er for eller imod, at, øh, at man overhovedet skal kunne få en abort som kvinde. Det, der er vigtigt her også, tror jeg, Emil, det er måske det, vil lige skal berøre os nu her, det er, at det her er altså noget, som altså virkelig sætter sindene i K i, i USA, hvor vi i Danmark forlænges der noget hen til, at det er almen fornuftigt, at selvfølgelig skal kvinder have lov til at kunne få en abort. Sådan er det ikke i USA, og, og i virkeligheden kan man sige, juridisk har det været en kampplads lige for et øjeblik, at Roe v. Wade, som så nu virkelig ser ud til at være mere truet end nogensinde før, blev vedtaget tilbage i 1973. I Ja, men fuldkommen. Og så altså, nu var jeg til sådan en øh, jule og glædearrangement her med masser af amerikanere og øh, et øh, dansk-amerikansk par, som, øh, som jeg kender. Øh, og vi øh, også danskere kan jo godt lide, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der, der hjemme der også sidder og tænker i Danmark, øh, kan diskutere det her og snakke med hinanden om det. Men, øh, men til det der aften, der var det helt sikkert, at det, altså, man skulle ikke nævne abort overhovedet. Og på vejen derhen, det var nede i Virginia, det her, det skete, jamen så kørte vi også forbi øh, forskellige abortlinikere, og du ser altså stadigvæk, også selvom det er så er koldt om morgenen, øh, 50-60 mennesker bare står udenfor de her abortlinikere med, med skilte og signalerer til unge kvinder og kvinder generelt, som skal ind og, øh, til en abortkonsultation. Øh, og prøver at skræmme den væk. Altså, du må ikke gå direkte hen til dem og skamme, men med, du står her og råber af dem øh, og det ser man altså hver eneste dag. Det er et sprængfyldt Øh, emne stadigvæk, og bliver det stadigvæk gjort. Og, og det sætter det jo også lidt mærkeligt, altså nu sagde jeg før Kavan han vil sige, at man skal, øh, hvad hedder nu, omstøde Wade, så det bliver neutralt igen området. Og, og det kan dommerne jo fint sige, når de siger neutralitet, så mener de bare, at at der er ikke er nogen lov på føderalt niveau, som sikrer aborten. Altså det eneste er, at det er den her, eller de her dommer- og retspraksis på området. Så hvis dommerne nu skulle vælge at omstøde det hele, jamen så var det op til delstaterne og befolkningen selv, fordi de ved, altså, dommerne ved godt, det er så betændt her. Det ved alle, og om deres egne holdninger eller ej. Så gør det jo sådan, at delstaterne kan bestemme det i stedet for, fordi det, jamen, det, er, det, det er vanvittigt. Altså, det er simpelthen et af de største politiske sager, der overhovedet er. Jeg vil også sige, Mila, at altså, når man kigger på det sådan ud fra et, et politisk perspektiv, så bliver det her jo også altså, i hvert fald endnu mere... Altså, jeg som regel at sige, der er, der er tre emner i USA, der virkelig rydder bordet, uanset hvad det er, der ellers bliver diskuteret. Våben, abort eller race. Og man må sige, at nu hvor abort virkelig er, er op at vinde, og efter alt det dømme, som du selv også var inde på før, ender med, at Roe v. Wade i løbet af sommeren 2022 bliver, bliver kraftigt forringet, og dermed også omstødt i en eller anden skala, så er der i hvert fald ikke skyggen af tvivl om, hvad vi skal snakke om i ret meget af 2022, og også i årene derefter. Fordi jeg tror ikke, der er skyggen af tvivl om, at demokraternes adeleshed vil bruge det, der foregår lige nu til at prøve at vælge at mobilisere, både i forhold til til de midtvejsvalg, der venter i november, men også i forhold til nogle af de guvernørvalg, der vil være. Fordi hvis det bliver, sådan som vi snakkede om før, at det her i højere grad også bliver delstatsanlæggende, så vil man i høj grad se, at demokraterne vil sige, prøv en gang, det altid være vigtigt, hvem der for eksempel sidder på guvernørposten, men det bliver da endnu vigtigere nu, hvor at øh, den pågældende guvernør så også har indflydelse på, om man som kvinde har ret til at få hende abort i den stat, man så bor i. Det spændende derfor bliver, jeg synes jeg, at se, hvor stort det potentiale det er, fordi jeg er ikke i tvivl om, der er et mobiliseringspotential for demokraterne på den her front. Jeg er bare ikke sikre på, hvor mange præcis det er, men det kan potentielt set være en af de største gamechanger i forhold til et... Øh, 2022, som måske ellers ser svært, øh, at svært ud politisk for, for demokraterne. En ting, Emil, som øh, måske også lige er værd at tage med her, det ved jeg ikke, hvordan, øh, hvordan du har set reaktionerne øh, på, på det, der skete i, øh, i kølvandet på, øh, på argumentfremlæggelsen i, øh, i højesteret. Hvordan har de sådan været i forhold til sådan, øh, de juridiske dele, først og fremmest? Altså, har det været sådan nogenlunde, som man havde forventet i den juridiske cirkel, du befinder dig i? Eller hvordan ser det ud? Ja, det har det. Altså, man kan sige, i de jordiske cirkler, der regnede man måske ikke med, at det var så klart, et udfald det kommer til at være. Altså, vi ved selvfølgelig ikke, hvad udfaldet bliver nu og det er først til, til juni, juli næste år, at vi får en afgørelse. Men der var ikke nogen, der havde regnet med, at, at dommerne alle sammen bare ville skære igennem og sige, at vi skal ændre det her. Altså, den eneste, der prøvede at komme med et form for kompromis, som ikke kan så sig gøre, det var højesteretspræsident, og det var... John Roberts, og det regnede man med. De juridiske græse er rimelig sikre på, at nu får republikanerne lov til at få det her igennem og fjerne Roe v. Wade. Og du kunne også se det på politikerne, altså som du også snakker om nu her, at mobiliseringen er det, at de republikanerne de er klar til at bruge det her. Med det samme var de ude at angribe de liberale dommer for at overhovedet at kunne argumentere for, at det var en, god, øh, altså en sag, god sag, den her Roe v. Wade tilbage i 73. Ude at angribe at sige, at alle de dommer, de har valgt, de redder USA. På den anden side, så var der selvfølgelig også de demokratiske senatorer og medlemmer af Hus, som nu prøver igen at være ude og sige, skal der ske reformer i højesteret eller domstolssystemet, eller skal vi nu endelig se på at få lavet federal lovgivning? Jeg synes, det er mest spændende i forhold til det, det er da, om demokraterne den her gang kan få mobiliseret. Altså, jeg er sikker på, at der er mulighed for det, men, men kan de også det? det? Jeg synes jo ikke almindeligvis, altid, at demokraterne har været de bedste af til, at mobilisere de her store befolkningsgrupper? Nej, det, det kan vi absolut hurtigt blive enige om, at det er ikke altid det, at de er, er skrappest. Jeg vil dog sige, at mine ungevurderinger, det tror jeg godt, de kan være i det her tilfælde, fordi der er, øh, altså, jeg tror, reaktionen kan vise sig væsentligt større, end man måske i virkeligheden kan, kan forestille sig, når først det sker. Jeg er ikke sikker på, at der når blive mobiliseret frygteligt meget inden Højstræs afgørelsen kommer, men jeg tror, at det chok, det vil være, når afgørelsen ligger der, den, den kan virkelig være noget, som, som kan få både folk op på barrikaderne, men også få dem, få dem hen og, og stemme. Det skal man i hvert fald gøre så umage som, som demokratisk parti, hvis man hvis man formøbler det. Ikke sagt, at det ikke godt kan ske. De har før formøblet ting, som du selv siger, men her bør der være en, en, en mobiliseringsfaktor, som, som er ret stor. Emilias, lige vende en, en anden ting med dig, som vi to også har talt om øh, flere gange, og som du også har skrevet om hos og os, øh, men hvor vi har lidt af et, øh, et udstående, hvor man sige, i forhold til en afgørelse, nemlig en abortsag nede fra Texas. Øh, prøv lige først og fremmest lige at op for lyden af, hvad er det, det er gået på? Oh, jamen i Texas, der, der havde man lavet et lovforslag, der hedder SB8. Og det forslag det gjorde, at man ikke kunne få aborter efter et hjerteslag blev, blev kunne måles i et foster. Men det helt specielle med den her lov fra Texas, det var faktisk, at det ikke var det almindelige offentlige system. Altså det var ikke politiet eller domstolen eller nogen andre offentlige myndighed, som skulle gå ud og tage fat i folk, der foretog aborter. Nej, nej, nej. Det var op til den helt almindelige uh, American, uh, Texas Joe her, der skulle sørge for uh, at tage fat i de her abortudbydere, og så uh, retsforfølge dem, hvis de foretog en abort. Og det satte en helt mærkelig situation op juridisk, fordi almindeligvis er det kun politiet, der kan komme ind og gøre det her. Øh, men nu skulle det være en helt almindelig amerikaner. Og hele det her spørgsmål, det var egentlig øh, rimelig klart gjort af de første laver eller første instans og anden instans af retssystemet, som sagde, jamen det var imod alt øh, retspraksis på området, det følge Roe v. Wade, fordi man kan ikke lave nogen indgreb øh, mod abort, eller sørge for indgreb, så man ikke kan få foretaget en abort, før at forstået er levedygtigt, men højst ret derimod. De sagde, nej, nej, det er faktisk okay, den her lov, fordi det er jo faktisk ikke myndighederne eller det federale system eller det statlige system, som går ind og laver en indskrænkning af abortrettighederne. Og så med et slag, og det er måske det samme som kan komme til at ske næste sommer, ja, som vi snakker med mobiliseringsfaktoren, fra en dag til den anden, så var abort de facto ulovligt i Texas. Og det er det stadigvæk indtil nu, fordi sagen er kommet tilbage til højesteret, og højester har ikke valgt taget stilling til det, og det er altså over en måned nu, hvor de bare har ladet det stå. Så kvinder i Texas kan faktisk ikke få foretaget en abort, som det er lige nu. Og, øh, og det er jo faktisk det, der er, er, er helt vanvittigt. Altså jeg kan slet ikke forstå, at dommerne ikke har taget stilling til det endnu, fordi sagen er egentlig rimelig klar. Hvad er perspektiverne i forhold til, at der skulle komme en afgørelse inden jul? Det var vel egentlig det, der var forventningen? Ja, det var helt forventet. Altså man havde regnet med, at der ville komme en afgørelse, før dommerne hørte den her sag fra Mississippi, fordi retstilstanden er så mærkelig i øjeblikket, at man ikke ved, hvad, med, hvad der er op og ned. Altså det er jo muligt for mange andre stater i mellemtiden, før dommerne får, fort, øh, får taget stilling til dom, at lave nye lov, som minder om Texas og så indskrænke aborten i, <laughs> ikke resten af USA, men måske 20, op til mod 20 delstater kunne få indskrænket aborten op til. Så jeg, jeg vil tro, at den vil komme før nytår. Det, det ville jeg have gjort bare for en uge siden. Nu er jeg i tvivl øh, om, hvor, hvornår den overhovedet kommer. Om den først kommer efter nytår eller endnu senere. For der er ikke noget i domstolens kalender, som siger, at det bliver i morgen eller overmorgen. Eller først om 4-5 uger. Så slutkonklusionen øh, herfra, Emil. Det er, at øh, her på vej ud af 2021 kan vi altså konstatere, at kvinders ret til abort i USA er mere truet end den nærmest har været i snart 50 år og at det år vi tager hold på bliver året hvor at Roe v. Wade øh, definitivt øh, bliver, bliver af sted, og øh, der muligvis også vil være flere stater end bare Texas som, øh, som rent faktisk laver et de facto forbud imod abort er det sådan nogenlunde det vi kigger ind i? 2022 bliver året hvor Roe v. Wade forsvinder det er helt sikkert det, er, det bliver omstødt det er helt sikker på Ja, lytter derude. Det er ikke desto mindre realiteten, selvom man kan sidde og tænke, jamen vi skriver der snart 2022, men det er ikke desto mindre det, der foregår i USA endnu. Det er, at kvinders ret til abort er under gevaldigt pres, og altså i det kommende år ser vi ud til at blive gevaldigt forringet. Emil Lausus, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i den her udgave af Gamma Amerika. Det var jeg glad for at have dig med til at gøre os alle sammen klogere. Det er nok ikke desværre sidste gang, vi skal snakke om det her emne. Manden, der har så for god over teknisk orden herhjemme i studiet, det er vores producer. Han hedder Tom Karstensen. Og husk, kære venner, grunden til, at Tom han også har mulighed for at sidde i næste uge og trykke på knapperne, det er, fordi I er eneste uge er så søde at gå ind og støtte os. Det gør I ved at blive medlemmer inde på kongressen.com. Det er også måden, at Emil, jeg osv. kan øh, købe nogle julegaver til øh, vores koner, kærester børn. Alt sammen, fordi I går ind og støtter os. Husk nemlig, som altid, at god journalistik koster penge. Og det her, kammerater, det var kammer over Amerika for den her uge. Jeg hedder Anders Agner, og genhører i næste uge.